Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu, as-salamu ala Rasulullah Muhammed wa ala alihi wa ashabih wa men tebiahum bi ihsan ila Jumiddin Allahuna madhugur e falë ndërojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë ndërsal e avdalëtët dhe bekimet e Allahu qofri bi Muhammeden sallallahu aleyhi wa sallam bi familinët i shokët dhe të gjithat atë që ndjekin rrugën e tyre dheri ditë në fund të kësaj bote Dhe të gjithat atë që ndjekin rrugën e tyre dheri ditë n të nderuar llaçë besimtarë, edhe sot po takohemi në takime të rradhës dhe po vazhdojmë me lehen e zotë të mëndnuar me temat që kanë të bëjnë me moralin dhe edukatën e një besimtari. Kemë përgjithësuar që vlera e parë që s'lasen për të tjit mëshira për arsye që i kemi përmendur atje në fillim të ligjëratës dhe kemi varduar edhe më një dëgërat për mshirën dhe kështu e kemi përmbyllur për, për aq sa ka qenë e nevojshme s'paku për këtë radhë të flasim për këtë. Ës sot inshallah do të vazhdojmë me len Allah mënduar edhe me një vlerë tjetër të radhës të rëndësishme e që nuk është e panjohur për juve. Të gjithë e kemi të njohur mirë, po kemi njohë të njohëri, të nësaj, por kemi nevojë që ta thellojmë këtë njohuri, ta kujtojmë teatrin për vlerën e saj, por edhe ta njohim Më gjerësisht sipas asaj që na ka mësuar Zoti Gjallal Gjell u pa edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pas mbyhirës dua që të vazhdoj të flas për turpin, për marrën, si një prej vlerave të rëndësishme që Islami na therrat të pajisemi dhe të zbukurohemi me këtë vlerë. Ne sarat të flasim apo të përmandim fjallën torp, pa të shumë se të gjithë njerëzit e di se është mirë njerë i me qenit torp shumë. Mirë pastaj dalën shpjegimi njerëzve për torpin. Dikush e, ku, e kupten kështu, e dikush e kupten ndrysha, e ne duhet mu e interesu si e shpjegon feja torpin. Dhe nuk dënë shumë Argumente të, ndërëllëzër, që më u bindë se sa është e rëndësyshme sëtë, kjo tim. Nga se shumë vlera janë në zbehi e sipër, janë në zvoglem e sipër. E veç anërështë, ajo e marrës dhe e turpët. Përëndaj, ne kemi nevoj që të njimë me këtë vlerë më përafërësështë të shumë qëka thotë feja për te si e shpjegon feja e kështu mërat. Ne e dim se turp marrë është kur një njëri për shambull s'kuqet në ftyr e ullë kokën dhe më thonë i vjen marrë për ndë një fjale apo vepre të saktua. Fetarështë kur feja kërkan nga ne që t'jemi të turpëshëm t'jemi të pajisur me vlerën dhe moralën e turpet. Fetarisht, qka i bjenë kjabda? Atër kjo e ka një shpjegim pak më të ziruar. Fetarisht, të jesh i tërpsum marra në nënkuptan, të jesh i fajisur me edukat e cila të nëzit dhe të motivan me bo punë mira, të pengën nga punët e pa hishme dhe të liga, dhe gjithashtu, edukat e cila të nëzit dhe të motivan me izbatu obligime që i kjinda tjerve. Në nga këna obligime nda i Zotit dhe këna obligime nda i njëri tjetërit. Me qëka na motivohemi që mos me jashkel dikuj të drejten, marrë ashtë. Në në theja kërkan që turpit tjetë një një thyrës turpit jetë një motivuas i cili në mundësan që të bëjmë punë mira, të largohemi nga punë të liga dhe të zbatojmë obligime që i kemi dërnit vetit. Dëmonë të ja garantojmë të drejtatë gjdo kujtë, asho si kur që i meritan dhe i takoj. Ndërsa sa i përket vlerës e turpit ka shumë ai e ka shumë hadithe që ftason për këtë punë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një haditha al-haya'u min al-iman. Turpi është pjesë e besimit. Ona është pjesë e besimit, është pjesë e imanit. Ai që nuk ka turp, atë i imani ka të mangët. Ma di rrezikuat edhe imani. Nga se pejgamberi sallallazën tha, i dhalem të stahi, thësna më ashet. Nëse nuk të vje marrë, nuk i marrë, atër bënë qka dush. Jun kuptim të lejimit, se nuk ja lejen me bërë. Mirë po atëherë, nëse nuk e ki turpin, nuk ka me pasë forë që të pengon me bërë punë këshia. Ska me pasë. Mune me të përcil, me të vëzhgu, me për njënë në momentin ku liruat nga këtu përcil dhe të vëzhgime e bënë të keqenë. Aja që e pëngën njëri nga punë të ligatë të qia është turpi Për këtë arshu dhe pejgamberi s.a.s. me ka ndelidh me iman, me besiv Madi me një adit të të tërë ta pejgamberi s.a.s. El hajahu khairun kulluhu Turpi është krejti mirë, nuk ka gjënë te që nuk duhet Turpi me kuptimin e maherë shumë që e cekëm On, kretë është i mirë Kahtë të kshurë është i mirë Kahtë të kshurë është i dëbëshëm Nga se Një Forcë e brëndshme Një motivi brëndshme I cili Gjithë mund të thratë me bo punë mira Gjithë mund të ndalanë Të frenanë nga punë të kshia Nuk ka mundë si me kunë i keshë kjo Për këtë arsujë e pejgamberi Sallallahu salim e Dlerësoj si Dë më thonë, një veprim, një vlerë që është e mirë nga të gjitha anët. Edhe për pejgamberin Alehi, së da të zëmë, kërë kanë full, kërë kanë përshu, që shukonaj, një nga përshkime që ja kanë bërë, kanë thënë se ka qenë shumë i tërë shumë. Dë më thonë, më mendet saktuara, për bandë një fjale, veprimit saktuar, skuqaj. Ma di edhe kërë kështë e një ujë me shpjegu, dhe që ka të bëjmë dhe një intimitet, e duhe i me shpjegu, edhe aty skuqaj, nga se kështë e turpo. Të Ishte i pajisur me moralin e turpit. Ma di një herë, një njëri, erë të këpjegamberi, ali i sëratu osëram, dhe i tha, vla jemë shumë ka marrë, ka arë muan ku të këpjegamberi osëram, i tha, lere më sëngus, nga se, hajri dhe iman janë në mërë rafdhën. Me një adi, thë për e gamë verë, sëllëm, el imanu si të tun o bidhune shu'ba. Imani është gjashdhet e sa dekë, ma di me një venë, thë 7 e sa dekë, është tronkë që ka shumë dekë, dekë të ti om punë të mira, thë el haja u minë el imanë. Dhe nga gjitha, këto shtatë e sa, dek e veqaj, turpin, tha. Turpin më së heran e shpesë e imanit. Atojnë shtatë e sa, patë shumë, patë shumë për në mira. Atojnë ajo vepër, e kjo vepër, një pa ajo veqaj, e veqaj turpin. Pra nej, turpin është, me dëvereni moral, është një edukatë që ne si musliman duhet pa isemi. Normalishtë, të, nërlozën nga një herë, këtë që kuptohet turpin, Nëpoftosi për turpin e kuptuam drejt sipas shpjegimit që japëm. Mi bësi kurset të mshira, kemi thonë. A kam mundsi ngande mshira më u përdor gabimisht? Po. Ne kemi treguar atje ku mshira përdoren gabimisht. E turpi, akoma mund si ngande më u përdor gabimisht? Ka mundsi. Për shembull, vjen koha më fal namazin, i vjen marrë më fal. Doti marr shumë mashallah. Jo, këtu marrë është gabim. Nuk duhet më të ardë marrë më fal. Nuk duhet me t'arën marra dhe me bomirë. Nuk duhet me t'arën marra dhe. Mese kjo marra, kjo tërp tërp tërp është gabimë, të. është gabimë. Ose, një njëri ka një problem, duhet me vetë, që është me zhitë problemin, i vjenë marra dhe. Ja, nuk duhet me pas marra dhe në fej, në kuptim me pytë. Mese ka nga njëri problemet caktura, për shambull, mund njëri me pas problem me abdes, me pas problem me, me ndonjën nga nevojët fiziologike caktume. Apo, ka mundësi smundja, mosha ndikojnë. Edhe i vjen marrë me vet dhe vendos si pasojë që jam e merr më aftën. Gabimo kjo. E pse s'po vet marr atë? Jesh komor, pyet. Marrrosh me vepru pa pa dije. Nëse më pyet për atë që të intereson dhe e përmirëson gjendën lokaturën. U ndiron seun kanë pyet. Për shembull, një njeri i cili i smur dha realisht urinon vazhdimisht e ka të ngjitur at katetrin asilla realisht e bën pastrimin e dhe e lëh të vonimin e tij se s'ka mundsi me lëviz për arsye ndëshme dhe për sa ka atë ngjitur nuk falet apo do të çuks më fal me këta apo ti dosh më veta apo ka zgjidhje për këtë punë apo ka zgjidhje nuk ka asnjë situat ku një rele na mozon kur s'ka kur A ka situata kur Forma ndryshan Kur ka dhe përjashtimi, e kështu ka, dhut me vet Po ka ndë një rast Njëri, në një rast saktum Kur i themi, e ta shtimë së u fal Ska kështu Nuk kështu Andaj pegama së më tha Salli ka imen Falun këmb Falun lëm të stëti Falun lëm të stëti Falun lëm të stëti Falun lëm të stëti Falun lëm të stëti Nuk e mundë si ullër, në krahë. Ma dje, ka mundë si me e ardhë një të puna që, nuk ka mundë si ashtë një levizje me u. Për nëse mu falë me levizje në qërpikëve ti, me sy. Qa është u falë, tha? E se këmë ditë, e po dashë me vetë, a ma më shpëllonë na mazën. Ma shpëllonë na mazën. Ka regullat që kam të bëj me gruan, që kam të ciklin e saj, lehonin e saj, jam pak intime, private, me gjithatë, nuk duhet më ngushtu me pas marra me vet e mos me veproj si pas asaj që në kam su Allah dhe pejgamberi sallallahu sallam për ndaj turpi në adhurim nuk ban një badet s'ka marra para njerëzë për këndë zi, besimtari është krenar për i badeti që banë Allah në dje nuk ka marra po në dje ka edukat duhet me vet me tërbije duhet mullë me tërbije duhet më ngume me edukat po këto duhet me pasë Mir, po më pyet problemin që e ke. Nuk duhet më të pengu marrja. Andaj Ibn Abbasi von IEA për më pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu një nga njerëzit më të dihur të këtij umeti, Ibn Abbasi ka thonë dy njerëz nuk kanë mundësi më marr dije kur. Kur? Dy njerëz sun morin dije kur. Kush janë këta dy njerëz? Al-mustakbiru wal-mustahi Me ndje, me ndje, me ndje madhe. Kors më ndje kjo për? Te për më kalë zanë, kjo për më kalë zonë. Së në vesun këta, apo? Se le janë, se le janë me ndje madhësia me vetë dikanë ma i ri. Se le janë me ndje madhësia me vetë dikanë që? E kuptanë që kjoj nuk din, apo? Dome majhë gjithë vetën që di. Kjoj kors më sanë ato? Me ndje madhësia është pengese madhe nga dia. Së le janë me më ndje djeve. Edhe turpi Nuk duan apo ngutupi më pyet. Mos spit publikisht në sa marr. Porse për ty s'do më ditë kush e di. Mos spit në këtë vend. S'obranësi, ti gjeje mënyrën, gjeje vendin, gjeje personin. Mirpo pyet. Mos vepro pa dije. Mos vepron nga mendja jote në emër të në emër të turpit. Nëse kjo është pardurimi gabushëm i, i turpit. Përndryshe, jashta ksoj, jashta ksoj turpë gjithmonë i mirë afër. Është i haret, është i dobishëm atëherë kërë njëri dhe, dhe pranë si pas ati regullit të turpit që e ceku më herët. Tërën të në të zërë, turpi manifestuët njëtë, njëtë në format të nërëshme. Unë e thashë fillimisht, dhe më thonë se turpi është një motiv i brandshme, është një forëse brandshme e cila shtyrme bë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë aje shudhët, marrë ma i atë shytët, marrë më shë më bëti këtë punë të mirënë. Ose është një forëse branqme që të frenën nga punë të liga, donë me bo, aje të frenënë, ose marrë është më bëti këtë punë. Dhe gjithashtë të them, marrë i turpe është aje që të mësan dhe të motivan dhe të inkurajan, gjitho kujt me e i e garantu të drejten, me i kry obligimet që i kem dhe njërë që të thëmë. Eta është kur flasim për këtë pjesë, fillem eshte, ndërë dhe zërë, besimtari, duhet të të kujtës shumë gjithë mërë për këtë moral. E kahmi anis, fillem eshte, turpin dhe Allahot më nuk motën. E kena obligim, me pas turpin për i zotë të gjellë dhe gjellë dhe lëfëtën. Me pas marrë. Allahot gjellë dhe ura, shëku dhe qëtje, në dhe gjën keqka fletë, din që aki në mendime dhe në zemrët e dhe një duhet më turpu për zëtë gjelë e gjelë e lotëm. Marra për Allahot. E të ndëzhëm këtë hadith që e përmblidh në vetë në ti turpin nga Allahu. Qëka i bjen me pas marra për zëtëm? Një ditë, si kurse transmiton Abulajb Mesudi, një nga shok të pegamberit sallallahu sallam, një ditë Muhammed e alësëm tha, istahju min Allahi haqqa l'haja. Ju përësis që që të keni turp për i Zoti, ama turp dëvërtet. Disa për jasovë dhe thanë, nahnu në stëhji, velhamnë bëllillah, ke, kemi këtë morë, ja Rasulullah. Atër, tha, pejgamberi, jesallem, do është të mja spieguse, nuk është e a qëka jo, po kujtani, ko di qëka pak ma, ma detajzume, di qëka ma thel, sa e që ti përmendan. Andaj, سيأش بيقاي بيغامبيري عليه السلام تور بندها الله شولك أش بيقوي تشكا ثامان فمن استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا Fëmën faale dhalike fe kadistahja minë Allah i haqqël haja. Qështu e shpegoj për e kamerësëm kanë, marëm për i Zotin. Masë parët i imi të, të turpë shumë për Allahot. Këtu filanë, qëto është marë e kërësore, para Allahot më dhuvë, pas ta i vazhda ma të utjenë. E si e shpegoj këtë Muhammed al-Som fa, nëse dëshërën të keshë turpë, Të duar të kërkuar nga Allahu atëherë Fëlljahfë dhe rësë vëma wa. Ruaj e kokën dhe qëfar kanë te Qëfar kanë kokë Masë pari të zër, mendimit e njerit të fërën Ato që ka vinë vezvese, nuk i dëmë ti ato, dëmë i rëvëzu ato, për to së po flasim, ato i në të shëtanit Ama jëndo që të shkombenja me qëllën, menën ti për një meqë ashtu Më ndan di ska kaç kur kush për njerën nuk din. Hej kur kush ato si sa. Allahu xhel lor shef, do të më hanë morrë çka po mënoj me këtu. Ka do njerëz besojnë në pun, është marrë me, është me Epo, të po zotësi me besuat. Me Apo. Do hanë kodë bindje, është marrë pe Allah më nuk sot. Për shembull më nuk njerësa. Unë ai stad ç'tot, ai seri n kurkush. Jashtë, çka de, aj, më një njështë, më kry e ko, më nënë dhe flatë me vetë vetën. Thot, shu, që ka, thotë, dhe Allah, pëqysh, që s'a pëllut, na, edhe Zotë i s'pëm, s'pëm jepë t'mira kura, për, qëra i s'pëllut e ti që pjepë Allah, marrë pjepë Allah dhe me nuk, s'ta, për, është marrë qysh, dhe më nënë, dhe më nënë, Allah, për mënë për drejtë, në u dhe vila, a i s'pëthamon që, për eqë me s' Dije se Allahu gjallevola gjdo kutja pa ku në mundin. A ti që jabë diqka, dije se kush dhe për shka për po jabë. E ty pëse s'pëtep, e dhim pëtep, lute për hajrë, për të mirë. Ose me shku menjë që ka për fetë zotët, që është pas këlonë kështu Allahu, s'pëmuk shëtë në njënja. A që të të të të kështojsh? Jo, më arrosh për Allahu. Andaj, të rrujna mendimet, të rrujna bindje tona, besimin tonë se Allahu xhallahu wala ehsha dhe e din çka bëson ti dhe çka mendon ti. Ësht prap. Ato mendimet që vijnë si çytja e shejtanit, ti ato nuk i dën, ti ato refuzon, ti skiq çka mendon ashtu, kjati të të tër, kjo diçka tjetër. Kjo s'ka të bëj me këto. Po ato që qëllimisht ti mendon, çka u të sjellnë kokë me mendën, as kanë largë. Është mora këtë. E tetën kokë çka ka kaq çata pega me rruje kokën, çka ka kon kokë? Kokën e syt. Po kur kur nuk mund me ditë saksish ku po qyrt ti atë apo nuk mund me dit para vëzhë din ama ka situata ku nuk din ku po këshyr mundsh me këshyr diçka këtu vetëm mundu di kur si ksa po këshyr ka ka mundsi saktësisht ku po këshyr dhe pse po këshyr kush e din veç Allahu i madh fam andaj ti kujdes nga syri ku po këshyr po të marrë pji Allahu më nxon Allahu më këshyr di pun ku ai nuk don të mora pizon të jeton ose vetëm njëri këshyr di pun ku Zoti e rrit nuk bën me këshyr Marë për Allah, është, Allah për shë, që që, që, që ka i të po? E që ka ko Allah në kuk? Vesht. Vesht, ka thënë peke me sëmë, edhe me vesh bëhu i turpë shumë ndaj zotit. Qysh? Mas në dëgjë gjithë shkja të. Kërshlet, jama në dëgjënë, mëjnë në fjale, pa lidhje. është marë me në dëgjë u ato. është marë për Allah, gjëllë ula me të pa zotit dhe me të mi zotit, që ka p ose në kokë është edhe goja, a po, andaj, me pasë njëri të tërpë pe Allahot, qka po fletë me gojnë tij, e ti, qka po, po dërë nga goja ti, qfar fjallë, qfar fjallori po përdoraj, është marrë për i Zotët, andaj të në vëzër, shikaj, so, është gjithë përshirë se marrë janë dhe i Zotët, me është kokën me rujtë, fjellimisht me kokë, ki tërpë në Allahot Gjelleora, felihfez albatn wama hawa latruan barkun dha çfar konte fillimisht çfar kon bark ushime çehan apo është marrë prej allahut me humrë që nuk na takon pse është e jotja me humrë padrejtisht apo me humrë mallë në hetimit pse s'ka kusharunë s'ka kush arune, për krahë është marrë prej zotit as kush më kujdes për të sot e ka allahun Allah Gjellë, Gjellalu mërë hak për ta, a e që s'ka kujdes për malën e timit, ose një gru e vej ka mejt pabur, dhe tash mi bu zulum, quft për shamull, kojësia e saj, ose, ose, ose të afrme të burit saj, mësë mjëllon hakon që i të këne kësë mërat, a zulum është marrë për Allahot me keq përdur, forësën që ki, ndaj një njëri dëpt, a vepse s'ka krah, a vepse s'ka kush i dele, e ka Zotë Gjellalu Andaj marrë i atë pëngën Që mësë me bo ka bolë Me marrë kafshatën që nuk ta kanë E me furë më barkën të nëse më barkën e Këmive të uafën Andaj Allah gjëllë u ala fletë That Inë në ledhine je kulune E muale li jetama Ata që e hanë Padrejtësisht Pasurin e jetimit Inë në ma Jasë lehune fi butunim nëra Ta dinë se Kanë futë zjarë më gjehnemit Në barqët e tynë Nuk është fut, ka fshat e sheshme, ajo duke të sheshme, por e alishtë që aja ka fshat është zjarë me gjëhnejme të njësër ato. Më rrujt njëre, Allah në rrujt. Qëka për po fut në gojë? Qëka për po hanë? Apo, mund më duke sheshme, e mirë, fillim. Mi po, është marë për Allahot, me pasë në barë, këzot në rrujtë haram, e pasë a mi që durë të Allah në imam e një, e kamët një mu. Ka marë në dihma, apo, ka, e Na i kujdes, qysh për e fitan pasunin, ku për e fitan, bukën qysh për an, e anë, e kështë më rrallë tërë. Dhe gjithashtë të, këtu të barku, pejkamës në ka përshlim edhe, në thamë, feja, kërkamë me bërë shpekime, edhe organi që njëri mu me bërë me të, zina Allah në rruta, përë, është në marrë për izotit gjellëvohet njëri në udhë vila, apo dhe më anë me bë, mardheni jashtë martesora, përë, ësht aposin marrin kët punë shumë punë shikonte më mirë dhe më dysha apo dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa li yadhkur al-mauta wal bala ai që ka turp ndaj Zotit ai gjithmonë e kujton vdekjen dhe thretjen apo domthon pse e tha këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse çka kolli kjo me turpin atë Nëse sot dënia njëri bën dhe bën. Tëra zonë nuk vjen xhami. Allahu thot mos e bë po këtë punë ai e bën. Apo mos kçjer ku nuk duhet se nuk nuk bën. Mos e bë po këtë punë keqe, mos fal, bën punë të qetë. Pejgamberi më po i, i thotë nëse sot vjen morra ti Allahut që po të shoh apo të dëgjon, le të vjen morra për nesër që kimë dalë parti me, dal, me don vlogari. Allahu thot në surën Kaf këtë, do rëzo. Sura Kaf është një sura që është e pëlqishme këtu çdo gjë më. Çdo gjë më është mirë me këtu. Ka thonë begama kush e këndon surën Kaf ditë të gjitha, ia bën Allahu dritë tëngjë më në arshmën. Dritë, sevap, ia shndit rrugën e këto më radh. Ku sevap me këtu surën Kaf. Dhe në këtë surë Allah xha Leura thot për njerëzit në katarr si që s'jan pendu, një zullumçar, kur dalën ditë gjykimet, Allahu i jap librin. Po ç'a libra jote? Te ke shku vetë kët libr. Kur kur s'o ka shku? As në rreth, as në fjalë se kështu. Te ke shku vetë, me fjalët e tua, me punët e tua, me besimet e tua, me qëndrimin tën, me jetën tënde, te ke shku librin tonë. Unë të am në të, të gjithkusho. Nuk mundeni me marr lapsin ton, me shkruaj të tinë në fjalë asit ona, pa lënë ta. Edha pa lënë ta. Tëjtë kjo është me, vënatë një një tëmë. E këtë librë që e këna shkru njëtë, Allahë janë zinë njërë, tëtë qëtërë. Iqra kitabëk. Lezë libën të në. Kole, me njëri me nëzë libën? Tëtë, Oh, mirë për më, ma li hadhe l-kitabë, qapunë a këti libëri, la ju gadiru sëgjëraten, vala këbirëten, illa e hësaha. Ma vëgjëdu ma amilu hadiratë, Ata do të thunë, që ka puna këti libër, s'pa skalon këj libër pa përmen, as dëvugë nës të madha. Dhe krejtë që ka kanë vëpru, kanë me gjithë. Parëmënën i libër, që kejtë punë që atyën, kur delë para latë, kejtë publikisht, a nuk ka marë më posha këna bon. Apo, andaj, kujtë e dikën, kujtë e para latë më dalë, kujtë e logarinë, kujtë e marë një libërit, njësër kime lezuë këtë liber. Tha të pegaj mërësëm, ajë që e kujtën këtë, i vjenë marë për e Zotit që ka pashku në libën e tjepën. I vjenë marë për e Allah që ka pashkua në libën e tjepën. Nëse gabimish këna shkut i që ka në këtë libën, këna gabu, të marrim gomën e pendimit, i stikfarit dhe të kërkujmë falet e ka la gjellë le ora, që të shlim që nesërën masë të të tërprohemi me libën e vepreve tona. E kush kështu ban e ka realizu turpin dhe Allahot dhe është në rrugën e dur për të përvecu dhe për të stolisë me moralin e turpin. Ka arë koha e zanët, një këtu për dhënë e me ndonjë, nësë Allah në gjelë në uana që Allah më në pais me në pa isë me turp, i cilin e afron të këllahu, në mundësën me e besu Allah në drejtë, por edhe me qenë të turpën dhe tjere që në mundësën me i kryu blikime si, si duhet. Këtu për ndonjëm të turpin dhe Allahot dhe dh wa qaash bi yutumuz utash burit sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam besin gida